mtazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wahehe kabila la Wahehe ni miongoni mwa makabila zaidi ya ishirini inayopatikana nchini Tanzania kabila hili ni miongoni mwa kabila lilojizolea umaarufu mkubwa sana kipi ni cha nyuma hata kipindiki ya ambacho kabila la Wahehe liongozwa na Mtemi Mtwa Mkwawa baada ya kuua majeshi ya koloni wa Jerumani zaidi ya mbili Baada ya vita kudumu zaidi ya miaka saba, hadi pale Mkwawa alipoamua kujinyonga kwa kuepuka kuguswa na rangi nyiupe Kitendo alichokifanya Mkwawa cha kujinyonga kwa kuhofia kushikwa na wakoloni kinaweza kuhusishwa na tamaduni za wahehe za kujinyonga pindi wanapoona mambo au shida zimekithiri sana asili ya wahehe kabila la wahehe linapatikana mkoani Iringa na lugha inayotumika sana ni kihehe hususan katika maeneo yaliyojificha sana kama vile wilaya Mufindi Ifunda mapanda na maeneo mengine ya vijijini lakini katika maeneo mjini kumekuwa na mwingiliano wa lugha nyingi sana kutokana na mwingiliano wa watu mbalimbali mbali. na ndio maana iringa mjini utaona kuna mchanganyiko mkubwa wa makabila sio ajamu kuona wabena wakinga waluguru wa makonde wangoni na kadhalika wakawa ni wengi sana na hii husababishwa na masuala ya biashara ndoa siasa na kadhalika Utawala Mkwavinyika ni chifu wa mwanzo kabisa wa kabila la Wahehe ambaye alizaliwa mwaka 1955 na kufariki kwa kujinyonga mwaka 1998 mwezi wa saba. Mkwawa jina hili aliopewa chifu huyu na baba yake pia yani mkwa Mkwava Mkwavinyika, mkali kwa vagosi kwa vadara matenengo jina hili alipewa na baba yake kutokana na ushujaa wake hasa katika uwindaji na ujasiri katika ya vitu. Jina hili lilikuwa lina maana ya kuwa mkwaa anastahili kumiliki maeneo makubwa, yaani mkwa vinyika. Mkali kwa vagosi, yani mkali kwa wanaume, kwa vadala matenengo, yaani kwa wanawake alikuwa mpole. Kulingana na sensa iliyofanyika mnamo mwaka wa 2006 inaonyesha idadi ya watu wanaozungumza lugha ya Kihehe inakadiriwa kufikia nane na elfu tano. Lakini pia kulingana na utafiti uliofanywa na mtaalamu Malcolm Guter ambaye alijaribu kuchunguza zaidi ya mia mbili barani Afrika ambapo Kihehe kiliwekwa katika kundi la g jumla ya wakazi ilisadikiwa ni milioni moja 1,425,000 hususan katika eneo la wilaya ya Iringa mkoani Iringa asili ya jina la mkoa wa Iringa ambako kiasi kikubwa hukaliwa na kabila hili neno Iringa ni neno lenye asili ya Kihehe yaani lilinga lenye maana ya boma Eneo hili linapatikana juu ya mlima ambapo mto Ruaha huonekana kwa chini. Eneo hili hutumika kama eneo la kujificha na ni eneo zuri la kumteka adui kwa ni sehemu ambayo ni rahisi kumwona adui akitokea chini. Na hivyo eneo hili linaonekana ni sehemu salama zaidi na iliwasaidia sana wahenga katika kupambana na Wajerumani. Eneo la Boma lipo kando ya barabara kuu ya Dar es Salaam na Zambia. Licha ya kuwa barabara iliyofika eneo hilo ni ya vumbi tu. Kutofanyiwa ukarabati katika eneo hili huenda ni vile kuwa eneo hili lilionekana ni nyeti sana katika kabila la Wahehe kama vile yalivyo maeneo ya isimila ambayo yalibaki kuwa matunzo ya utamaduni wa vitu vya kimila na desturi za jamii ya kabila la Wahehe. Baada ya kuangalia kwa ufupi asili ya neno Iringa sasa tuangazie asili ya jina la Wahehe kama ifuatavyo. Mwanzo kabisa wa kabila la Wahehe ulianza kwa mtu aliyeitwa Mufimi, yaani muwindaji ambaye mababu wa kabila la Wahehe walisimulia kwamba mtu huyo aliyeitwa Mufimi anasadikiwa alitokea katika nchi ya Ethiopia. Mufimi, katika kutoka kazi yake ya uwindaji kama jina lake lilivyo, alijikuta akitoka Ethiopia na kuingia nchi ya Kenya kabla ya kuingia Tanganyika na kujikuta yupo usagara na hatimaye eneo la Nguluhe ambapo lipo eneo la Dabaga kisha alikwenda hari ikombagulu katika himaya ya chifu mwamududa. ambaye alikuwa kitawala kabila la wakombagulu. ambalo lilikuwa na watu wachache watu wengi walimfananisha mufimi kama mtu wa kabila la Wakamba wanaopatikana nchini Kenya kutokana na umbile lake kuwa kubwa yaani mwili wenye misuli na uso uliokoma wakati huo eneo ambalo sasa linaitwa Iringa lilikuwa na makabila mbalimbali mbali. walikuwepo wa hafiwa walipatikana katika eneo la bonde la Mlima Welu Luvango, Wutinde, Lugulu, Kalenga, Kipagala, Kihesa, Tambala Ngombe, Ibanagosi, Tipingi, Ikolofya, Nyambila, Kibebe na Makongati lakini vanyetegeta waliishi uduzungwa, Kitelewasi na Luna matwe walikuwa wahunzi hodari. Vanyakilwa watu hawa waliishi maeneo ya Mufindi lakini asili yao walikuwa kitokea eneo la Kilwa. Vasaliva hawa waliishi milima ya Welu huko Makungu, Kihanga ya Sasa. Mufumi huyu alikuwa mwindaji mkubwa sana wa nyati amba. alichoma nyama yake ukipaka chumvi ambayo ilikuwa haifahamiki kwa wakazi wa himaya ya chifu Mwamududa. Alimpelekea zawadi yenye machoma kwa chifu Mwamududa. Chifu Mwamududa alipenda mno kwa ladha yake na kumsifia sana mufimi na ndio ikawa chanzo cha urafiki. Baada mufimi kumpendeza chifu, mufimi alifurahi kukaribishwa na mwamududa, lakini akaanzisha mapenzi ya siri na Semduda, binti wa chifu huyo, ambaye alikuwa amewakataa wachumba wengi. Binti huyo akapata ujauzito. Mufimi akaogopa na kuona amefanya kosa kubwa. Jioni moja akamwita Semduda na kumweleza kwamba yeye yeah, yeah, anaondoka, lakini akampa maagizo ikiwa ajifungua mtoto wa kike amuite mwanzagala na akiwa wa kiume amuite muinga Mufimi, maana yake ni mhangaikaji mwindaji baada kumuagiza hayo akakimbia Mufimi, akatoroka kwa hofu ya kuuawa na mamruda akaendelea kuwinda huko na huko hadi itamba alikouawa na nyati hicho ndicho kikawa kisa cha kifo chake baada ya taarifa hiyo kumfikia mtawala huyo alifurahi kusikia binti na mimba ya mufimi maana alijua saa sasa angekubali kuolewa kwa bahati nzuri binti huyo alijifungua mtoto wa kiume Hivyo akamwita jina la Muyinga Mufimi. Jina hili likawa na maana ya mwindaji mhangaikaji kama alivyokuwa kuwa na Mufimi. Baada ya kijana huyo kukua, kwa vile chifu mwamududa hakuwa na mtoto wa kiume, akaamua kuukabidhi utawala wake kwa mjukuu ambaye ni Muyinga Mufimi aliyekuwa hodari wa vita. Muji mufimi akaanza kutawala, akazaa watoto watatu wa kiume ambao ndio wajulikanao nao hadi leo kama koo kutoka kabila la Wahehe, na alikuwa Maliga, Nyenza na Mpondwa. Mtu wa Malinga naye akazaa watoto watano wa kiume ambao ni Kitova, Mudegele, Mgayavani, Mkini na Kingwa Mumembe. Majina haya hadi leo bado yapo baadhi yake kutumika mpaka hivi sasa. Inaelezwa kwamba katika watoto wake hao, alisema Kitova yeye atakuwa tabibu, mganga wa tibasili na Mudegela atakuwa mtawala. Kwa maana hiyo Kitova alikuwa akitibu maradhi mbalimbali, lakini sasa majeruhi wa vita ni kizazi chake ndicho kinachoendelea mifupa katika kijiji cha Image iliyoko mkoani Iringa mpaka sasa. Mudegela Malinga yeye aliwaza Lalika, Karongole belebele usiko kipaule na wengineo wengi utawala una mambo yake wakati mwingine walitumia njia halali na haramu ili kuhudumisha utamaduni wa kihehe malugala alisema munyigumba ambaye ni mtoto wa pili wa mtu wa Kilonge alihisi kwamba angeweza kukosa uchifu kwa kumhofia kaka yake ngawo na lupembe kwa hiyo akafanya hila ya kumuoga kaka yake ili yeye atawale alafu akamchukua Sekiyanga mke wa marehemu kaka yake kuwa mkewe lakini wakati anamchukua kumbe tayari Sekiyanga alikuwa mjamzito hivyo mtoto alivozaliwa wa munyigumba. baada ya mtoto huyo kuzaliwa ambaye alikuwa wa kiume Mama Sekianga akamuita Malangalila Gamoto. Pengine kwa maelekezo ya marehemu ngowo na lupembe mumewe. Kwa hiyo Malangalila si mtoto wa Munyigumba bali kaka yake ingawa yeye ndiye alimlea. Baadaye ilitokea vita kabla ya mwaka 1860 kati wa Sangu na makabila mbalimbali mbali, ambayo aliungana ili kuweza kumpiga Mhehe kwa mujibu wa historia inaonyesha kabla ya vita hivi hakukuwa na jina la Wahehe badala yake jina hili limezaliwa kutokana na vita ya ndani kabila la Wasangu na wakazi wa mkoa wa Iringa jina hili lilitokea katika hali ya kutojitambua jamii iliyopoleo ya wahehe pindi walipoungana na kwenda katika vita wakati wa kwenda wakiwa vitani na wakati wa kurudi huwa alipenda kusema hee he neno hili mara nyingi lilitumika wakati wa mashambulizi dhidi ya kabila la wasangu na hivyo kufanya jina la wahehe katika vita hiyo wasangu baada ya kuona wanaelemewa waliamua kuungana na serikali ya kikoloni chini ya utawala wa Wajerumani. Yaani wasangu na Wabena waliamua kuungana na Wajerumani ili kuweza kumpiga mhehe na ndio chanzo cha kuwa na maelewano hafifu baina ya wasangu, Wabena na wahehe. Licha ya kuwa kwa sasa hali hii haipo, licha kabila la Kihehe kuogopwa sana na makabila kama vile Wasangu na Wabena, lakini pia kabila la Wasengo lilikuwa likiogopa sana kabila la Wahehe na hii ilitokana na uimara kubwa wa uongozi. kipindi cha miaka hamsini chini ya chifu Munyigumba ambao ulivuma sana na ulikuwa tishio kubwa sana kwa makabila mengine ya jirani. Chenzo kikubwa cha vita iliyojitokeza ni pamoja na kabila la Wahehe kugombania maeneo makubwa hata kama kabila linalomiliki eneo hilo ndio maana halali ya kuweza kutokea kwa kabila hili. Eneo la mipaka ya kijiografia. Wahehe kwa asilimia kubwa wanapatikana mkoa ni Iringa, mkoa ulioko nyanda za juu kusini nchini Tanzania. Kabila la Wahehe linchangamana na makabila mengineyo kama vile Wahafiwa wanaopatikana katika bonde la Mlima Welu. Pia kuna Vanyikilwa ambao wanaishi katika baadhi ya maeneo ya mufindi, hasa katika maeneo ya Malangale na Magubike. Wengine waliishi katika milima ya uhambi geto Ipogoro Luhota na Nyabula. Watu hawa asili yao ni wakazi wa maeneo ya Kilwa licha ya uwepo wa hehe wengi katika maeneo mengi ya mkoa wa Iringa. Mkoa huu unakaliwa pia na Wabena, Wawanji, Wabena na Wakinga kwa asilimia kubwa licha ya uwepo wa makabila mengi sana mkoani Iringa. Makabila tajwa ndio wazungumzaji wa wengi sana, wahehe wengi mkoa na Iringa ambao bado wanatumia kwa kiasi kikubwa ni mufindi hasa maeneo ya mninga, mkalala, ihanu na mengine mengi. Kifupi karibia maeneo yote iringa bijijini, ya Iringa vijijini yanatumia sana lugha ya kihehe katika shughuli nzima ya kuasilia na miongoni mwao. Mbali na mkoa wa Iringa, mikoa mingine ambayo inazungumza lugha ya kihehe ni pamoja na jijini Dodoma hasa maeneo ya mpwapwa na maeneo jirani. Shughuli za kiuchumi wahehe walio wengi hujishughulisha sana na shughuli za kilimo hasa wale waliopo vijijini, hususan maeneo ya Mufindi, Madibira, yufunda. Wanapenda kujikita katika ulimaji wa hasa la zao la mahindi, ngano, mpunga, jegere, alizeti, vyazi vitamu na vyazi mviringo. Haya ni baadhi ya mazao ya chakula yanayolimwa na kabila hili la Wahehe na baadhi ya makabila yanayopatikana katika jamii ya Wahehe kama vile Wabena, Wakinga, Wawanji na Wapangwa. ya mazao ya chakula nalilimo katika mkoa wa Iringa. Baadhi ya maeneo ya Morogoro, Dodoma na Mbeya. Kama vile Makambako na mbalali. Mazao haya ni pamoja na chai hasa katika maeneo ya Mufindi mkoani Iringa. Zao la kahawa kwa kiasi katika eneo la Itona na miti ambayo yote hupatikana katika wilayani mufindi za ulingine ni mpunga ambao unalimwa maeneo ya Madibira mbali na suala la ulimaji kama shughuli ya kiuchumi katika jamii ya Wahehe kabila la Wahehe hujishughulisha pia katika shughuli za ufugaji mifugo ambayo inafugwa kwa wingi sana katika jamii hii ya Wahehe ni ng'ombe mbuzi kondoo nguruwe kuku simbirisi na sungura. Ukiacha mifugo hiyo, jamii ya Wahehe pia hupendelea kufuga mbwa na paka. Chakula cha Wahehe pamoja na kuwa Wahehe wanajishuhulisha katika shughuli hasa za kilimo. Wanachakula chao kikuu ambacho ni ugali kwa maharage. Ugali huu mara nyingi huwa ni dona au sembe na baadhi ya watu waishio mijini ndio hutumia ugali wa kuloweeka. Yaani kiverege. Chakula kingine kikuu kwa kabila la Wahehe ni kande. Ni aina ya chakula ambacho huhusisha mahindi ambayo yametolewa kidogo maganda ya nje na kupikwa kichanganywa na maharage. Chakula hiki kinaendelea kujizolea umaarufu mkubwa hasa katika zile kazi za pamoja. Yaani mlali kuitwa mlali kwa lugha ya kihehe ukiwa na maana ya kuomba watu wa kusaidie kulima ama kufanya kazi fulani hivyo basi chakula kikuu cha wahehe kinaweza kuelezwa kutegemea na eneo na shughuli na utawala katika eneo husika mbari na chakula kikuu cha kabila la wahehe tuangaze kidogo kuhusu aina kikuu katika kabila la wahehe ambao ni ulanzi na pombe aina ya togwa mkangaru na kihambule mila na tamaduni pamoja na ngoma za asili swala la kuthamini tamaduni wanazorithi toka kizazi kimoja hadi kingine ni moja ya sababu zinazowafanya wahehe wajizolee sifa sehemu mbalimbali ndani na nje nchi miongoni mwasifa ambazo kabila hili limejizolea ni pamoja na uvumilivu ujasiri uchapakazi ambapo kwao kilimo cha mazao ya chakula ni msingi mkubwa wa maendeleo katika familia. Anapobainika mtu mvivu hudharauliwa na kuchekwa na konzima pamoja na jamii inayomzunguka. Katika kilimo kabila hili hufanya ushirikiano kwa namna ya kualikana baina ya mtu mmoja na mwingine. Na ushirikiano wa namna hii kujitokeza wakati wa kupalilia na kuvuna. Ukifika wakati wa mavuno, mtu anayesidiwa kazi kwa siku hiyo huandaa pombe, togwa na kande kwa ajili ya saidizi wake. Kitendo hicho cha kualikana katika kazi huitwa Mugove. Kulingana na mila za kabila hili, hususan katika suala la kuandaa chakula, ni kwamba endapo mzazi mmoja atakuwa hayupo, mzazi anayekupepo humsubiri mwenzake. ili aungana naye katika mlo. Na hii mara nyingi hufanyika kama kuna uhakika wa mzazi huyo kurudi mapema. Hali ni tofauti kwa watoto kwa niendaapo mtoto wa kiume au wakike atakuwa hayupo bila sababu maalum kimila haikubaliki hata kidogo kumwekea chakula chakula hicho ambacho huandaliwa na mwanamke au msichana hugawanywa katika makundi matatu mafungu hayo ni pamoja na fungu la wazazi fungu la wavulana na fungu la watoto wa kike katika kabila hilo afikapo mgeni hushikana mkono wa kulia na mwenyeji wake na kila mmoja hubusu mkono wa mwenzake kwa kupokezana mmoja baada ya mwingine zaidi ya mara tatu kitendo hicho huitwa kinonela kabila hili pia bado lina imani za kishirikina ambapo baadhi ya maeneo mkoani humo watoto wa vikongwe pamoja na ukoo wao huogopwa kwa namna moja au nyingine hususan katika suala la kugombea mashamba ikiwemo la wanafunzi vile vile wanafunzi hushindwa kufanya vizuri katika mitihani yao kwa kuhofia kufa sio hivyo tu hata kufanya shughuli za maendeleo mfano kujenga nyumba nzuri lilikuwa ni hatari sana siku za nyuma japo kwa sasa limepungua pengine mchanganyiko wa makabila umepunguza imani hizi na kuchochea maendeleo pamoja na kuogopa vikongwe miongoni mwa baadhi ya kabila hili huamini kufa kunoga wakimaanisha kufa kupendeza usemi huu wa kufa kunoga kwa mhehe ni sehemu ya kujitia moyo na kumuondolea hofu katika kukabiliana na matatizo mbalimbali ambapo kufa kwao ni jambo la kawaida kama lilivyopangwa na Mungu nguruvi ugomvi mkubwa unaweza kutokea endapo mtu mmoja kutoka ukoo fulani atamnioshia kidole mtu wa ukoo mwingine kwa lengo la kumkemea kizndo kikitokea chiki yule aliyonyoshewa kidole kuamini kuwa endapo atatokea wanabaya lolote itakuwa limetokana na yule aliyonyoshewa kidole kabila hili la wahehe lipo wa mbele katika suala la imani ambapo huomba baraka tokekea kwa Mwenyezi Mungu ili kuweza kutatuliwa matatizo mbalimbali mbali, na kuomba neema na msamaha asili ya nyumba za kabila hili ni za udongo ambapo pala nyumba huweza kutumia nyasi kavu tu na nyingine hutupiwa mchanga juu yake ili kuepuka kuunguzwa ngoma za asili kabila hili hucheza kwa kufunga kengele na njuga na njuga mangala miguuni mwao huku akicheza huku kumzunguka mpiga ngoma aidha ngoma hizo huchezwa wakati wa kufanya matambiko pamoja na siku ya kugawa vyombo vya marehemu na endapo marehemu ameacha wa watoto familia ile huamini watatunzwa pasipo kushindwa vana vakivanunza sivandema yani watoto wa Tima nitawatunza hawatanishinda ni sehemu ya wimbo anaoimbia marehemu aliacha watoto wakifuatia mila na desturi za kabila hili nafasi ya mwanamke awali ilikuwa kama kichwa cha familia ambapo walitegemewa na watoto kuwalipia ada na mambo mengine mengi tofauti na hivi sasa na hii ni historia ya kabila la Wahehe iliyoretwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli